start with an endless joy with a growing family every girl and boy will be near new and needs to me if you and this to me will bring love hope and peace to me. Love, hope and niece to me yes and every night will end and every day will start with a grateful prayer and a thankful heart då säger jag ho ho ho och välkomna till filmixens julspecial jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också Viktor Järner, Hannes Kinderen och Rasmus Volpnär. God jul! Ja. And happy new year! <laughs> jag älskar våra inledningar. Här. Ja, fantastiskt. Uh, ja, vi tänkte då ha en liten julspecial eftersom det nu är juletider här och tipsa om våra favoritfilmer som har jultema. Och eh, vi tänkte väl ta börja med att snacka om varsin film som vi har valt ut som är en favorit. Och så kan vi droppa lite mer titlar sen. Det låter, yes. låter mycket bra. Eller vad är det som utgör en, en bra julfilm egentligen? V vad tycker ni? Det är en ruggigt bra fråga tycker jag. Alltså, jag tror att det är själva, själva känslan eh, som man får. Alltså den mysighetsfaktorn på något sätt. Ja. Det. Och då kan ju liksom allt från... Ja, actionfilmer kan ju ha den känslan också. Liksom. Men mm. det, är, det, är inte, det behöver inte vara själva handlingen i filmen. Den behöver inte handla om jul. Nej, de är de filmerna det. är oftast sämst. Är oftast även, det, om de, de ofta, även om de ofta gör det, de handlar ju ofta om jul. Det ska inte vara det som är själva så här, nej, nej. Um, The det main storyline. Det, det är oftast de som är alltså de utspelar sig på jul men det handlar om något helt annat som är den ja. bästa Alltså, det, det jag känner också är att. De som blir absolut bäst för mig som den film jag ska prata om lite senare Är just att man vågar skildra både julens Alltså inte bara julens de här goda happy sidorna Utan att man liksom det finns också en baksida med julen Precis som allting annat Och att man vågar ha med lite svarta i det hela också Det tycker jag ja. ehm, så att, Och det kommer in lite i mitt val sen ja. Jag tänker också att det är väldigt mycket att göra med nostalgi Eftersom ju, julen är ju en väldigt nostalgisk högtid Och det var ju när man var liten Som man kände så starkt, starkt för julen Och man känner inte mm. riktigt på samma sätt nu tiden. Eller man försöker alltid leva kvar den här nostalgiska känslan Och eh, det har väl lite med filmvalen också Att eh, man såg dem när man, när man var mindre liksom Det framkallar känslor som man hade då Och det är därför man tycker om de filmerna Eller att man tycker att de är så mysiga och sådär Fortfarande Ja Mm. Man, vill, man letar helt enkelt efter den ljudkänsla som man hade när man var liten. Ja. Fast man kommer att aldrig få tillbaka den. Nej. Det är faktiskt en mm. ja. Den tiden när man trodde på tomten som Hannes killen fortfarande gör. Varför inte? Jag spo spoila det för honom men alltså, ja. den tiden kommer aldrig tillbaka den. Det var fantastiska tider. Så att, ja. Och så försöker du hopplöst det hopplös kvar i det. Oh, Vad sa du Patrik? Jag sa att man försöker hopplöst leva kvar i det genom att se... De här julfilmerna Som man ja, ska vi... ja, mm. ja. Försöka förlora sig liksom igen liksom I den världen men... Ja, ja. men ska vi börja då Viktor vill du börja med din, din Favoritjulfilm Ja det kan jag ja. absolut göra Jag har då valt Ett päron till farsa Fira jul Som det är så fint heter på svenska National Och den... Lampoon Vad heter den Christmas Christmas. Vacation. National Lampoon's Christmas Vacation Heter den på är det Alltså det? den den riktiga amerikanska titeln är ju det. Mm. Eh, och det är ju alltså en av... En i den här National Lampoon-serien. Det finns ju en alltså, ett parent i farsa i Las Vegas. Och ett parent i farsa i, i Europa, va? Mm. Och ja, det, det finns ju flera olika i alla fall. Och jag mm. tycker helt klart att ett parent i farsa fira jul. Är den som är absolut bäst av alla de här filmerna. Och jag vet inte riktigt vad det är men... Det är som sagt en film som... Även om den är väldigt, vissa bitar är ju väldigt så här eh, chriss, alltså jul, alltså, julsmörighet kan man säga, men ändå så vågar de ju, de visar de mer svarta sidorna av julen, alltså stressen och paniken och mm. familjekonflikterna och ja, allt det här alltså det, det handlar ju om en, en snubbe som heter Clark Griswold som spelas alltså br spelas briljant av Chevy Chase mm. eh, i sina glansdagar och han gör, ska göra allting då för att hans familj ska få den bästa julen, bästa julen någonsin och han, han är, försöker alltid vara positiv och glad och ja, helt enkelt göra julen så bra som den kan bli. Ja. Men precis som man kan vänta sig så går ju inte allting som han har tänkt sig utan hans, att kommer hans kusin Eddie på besök från amerikanska landsbygden kan man väl säga och hans liksom, ja, vad ska man säga om honom? Redneck-familj, precis mm. ja, som, som Clark inte tycker om Om man säger så, så att, eh, Man kan säga att hans jul utvecklar sig Till en katastrof Och det är ju en ren fröjd att se på alltså. För att Chevy Chase, Det är Chevy Chase som gör de här filmerna Och han är helt briljant I, i ett parent och, färs och, färs och fira jul Så det är min favoritjulfilm skulle jag säga ja. Och jag har det... inte så sett den alltså. Du har inte gjort det Nej, that's bad det är ju illa, alltså. Den går ju mm. på julafton faktiskt Så mm. att, eh, det är bara mm. att knäcka den då men då ja. är att jag matar och sparkar tomtens röv. Jag uppmanar det så Nej, jag tycker att den är jätte, jättebra. Den är ju inte så rolig egentligen, eller som jag minns den. Chevy Chase är ju den enda behållningen i filmen. För han är ju helt fenomenal som tycker alltid. Du, jag tycker han som spelar Eddie också, Randy Quaid. För... Ja, ja, han är fjolsen, äh, ja. äh, det tror jag. Men det är väldigt mycket äh, det är så här och slapstick-humor. Äh, ja, det, det, det, det är väldigt löjligt ibland också, tycker jag. Det är lite åt det hållet men samtidigt blir det ganska smart också ibland tycker jag. På vissa ställen. Ja. Ja. Så att det är som sagt eh, ja, vad ska man säga en blandning av smart subtil humor och jättelöjlig slapstick humor skulle man kunna säga. Ja. Eh, men alltså det är en film den tar ju sig inte på för stort allvar heller filmen utan den är alltså. Den är ju, den, det är väl en sån film som kanske lever lite på nostalgi för mig också skulle man kunna säga. Men, men om, om jag måste välja en julfilm är det nog den jag ser allra helst. Mm. mm -hmm. Skulle jag tro faktiskt ändå Nice mm. Mm. Men R Rasmus har du sett den eller? Nej jag har inte heller sett den Det är därför okay. jag har varit så tyst Men alltså Pat eller Hannes och Rasmus har du sett någon Frantifarsan film? Nej uh, Jag har bara sett Las Vegas Okej okay, men du har, du har sett klipp och sådär Du vet vad det handlar om liksom Rasmus Ja ungefär ja, ja. precis så. Det är ju hela den här knäppa, Det är en knäppfamilj helt enkelt Som ja. alltid råkar i I väldigt prekära situationer ständigt mm. Ja, för mig, det är kul. Inte Juliette Lewis med i den. Där. Barnen spelar ju alltid av olika skådespelare i varje ja, pantfarsafilm ja, film om, om är det, någon är Juliet Lewis i i ett uh, jul. Det ja, är det jag har det. Ja, det är det. det, är det. Min, största, min största experience med en är ju en sketch i Hit Hip-serien som gick på SVT förut. Där mm. ett par terrorister ja, eh, Tar över ett plan Och så, så här, säger de Med så här, instruction voice att, ja, det, Och så det. kommer vi visa En päron till Farsa 2 ja. eh, Så eh, det, Ja det tyckte jag var jävligt kul så Vi jag är visa. kaparna ja, precis. ja den är det sketch Ja så det, det är typ Det är, typ det är det enda råd att säga. Ja, det är enda det julfilmen. Ja. att säga Det är en julfilm Ja, så. it Itzaks julevangelium Eller vad det heter Som var faktiskt riktigt bra Ja. Mm. Nej, men så ett parentefarsan firar jul Är mitt val i alla fall Okej, okay, trevligt mm. Ska vi gå vidare till uh, Hannes Vad har du för något? Ja, du, jag har uh, Gremlins mm. Som Ooh. är intressant Ja jätteintressant Nej men grejen, med grejen är att det är ju både en julfilm Men också en av alltså, En av mina absoluta favoritfilmer någonsin Så det är inte ja. bara Det är en film jag liksom kan se när som helst Och ja. den Den är ju som vi snackade om innan Den utspelar sig på julen men det är inte liksom Julen som är den stora handlingen handlingen Nej. handlar ju om att En snubbesfarsa Går och köper en mogwai En liten söt, en liten söt husdjur som när man Matar en fel tid Eller får vatten på sig så utvecklas den till Och blir gröna slime Jävla monster som <laughs> ja. Terroriserar den lilla småstaden Är det och inte du... just den han köper Utan det kommer ju liksom ägg från honom Gizmon ja, eller ja, vad han ja, heter ja, han köper äh, han händer, om, man, om man häller vatten på en mogwai Då ja. Duplikeras den liksom och om, om, om, om, den här, om, de, om en mogwai äter Mat efter, efter. klockan är det väl då, ja, då det blir då de blir de här onda liksom Jaha, de så det skulle lika gärna Gizmo kunna bli liksom Ja, ja. Han, ja han, han, sköter, han sköter sig och inte efter tolv liksom Nej Jag älskar ju creature features och monsterfilmer i allmänhet Så mm. det är ju det är bara att ja. hållet Det synd. kanske ska sägas också att det är Steven Spielberg som har producerat den och grejer Jo, Eller? jag tänkte jag tänk komma till det Ja men ja, som Rasmus sa det är ju spillet som producerat att Jordan Toy rekvisiter så det blir ju den hela jävla ambling känslan. Ja. Som också funkar. det är ju det gänget liksom. Ja, det funkar ju liksom. Och Chris Columbus som gjorde det här på ja. filmen, han skrev ju manuset av det. Jag tänkte också att jag, visst, jag vet att Columbus var med på något hörn Jag tänkte att han producerade också tillsammans med Spielberg eller. Nej, han skrev manus. Så det, okay. det, det blir ju en väldigt skön ambling känsla som passar sig väldigt bra till julen. Det blir, ja. blir ju mitt faktorn i sig. Ja. Det är ju en jättebra film på alla sätt ja. jag tycker jag också. Så det är ju, och sen är de här monsterna och de gremlinen liksom tar över staden så, mm. så blir det ju, det blir både spännande och roligt. Det är ju fortfarande lite mm. alltså humoristiskt mm. så. Ja. precis. Nej, äh, det, det är, jag, jag håller med. Det är en, en av mina största julfavoriter också och eh, filmar ja. över, överhuvudtaget eh, ja, den eh, mm. Fantastisk film film. och det, det är just det hela här nostalgi Känslan också mm. och allt som, har, liksom, allt som är Amblin Relaterat är ofta så IT och, ja. ja. och goodness och allt sånt där så... Det finns väl till och med referenser I Gremlins till Goonies Eller tvärtom Nej det är till IT, det sitter väl någon IT i en del affärer på mig ja ah, typ ah, nice. men jag får mig att det är någon som får ett telefon eller typ svenskt samtala det är något phone call. det kan ju vara Corey Feldman som är med i Megumin han är också med i Gremlins ja precis men jag får mig att de måste droppa några från Skitsamma men, mm. eh, men jag älskar också Gremlins och Spiel, Spielberg har en cameo ja <laughs> han cyklar ja. väl runt på någon ja i, på Gremlins Grejen med Gremlins för mig är att alltså Jag ser inte den riktigt som en julfilm så, Utan när jag tänker på den så Eller när jag tänker på julfilmer kommer aldrig Gremlins upp Även om det är en jätte, jättebra film men Det är väl det, är det är att den just utspelar sig på jul Men den handlar inte om julen, julstressen Nej precis, eller det är jul... inte den här liksom jul Alltså det har ju ingenting med det här familjegrejen Kring jul och det att göra med eller det. Även, alltså, I början har den lite det att pappan måste köpa en julklapp och, Ja precis Och han L måste likna hem åt det ja. Mm. Ja. Men det är ändå liksom julen Finns ju bara i bakgrunden kan man säga Ja men mm. det är ju ändå stämning Kring hela Det, det ja. är ju en liten, liten småstad kring jul Det är väldigt snöigt Typiska är en och så ja. Ja. Nej men det är och gremlins. Är... Ja, jag vet inte. Jag tänkte säga att gremlingarna de dricker väl typ ägg vad fan heter det och sjunger ja, julsånger så håller de väl på med. <laughs> ja, inne i ja. Men det är också det sköna med filmen är att det är ju inga CGI, de är ju praktiska liksom ja. och robotar liksom Motion capture används också när de går på gatan. Det är liksom Det är så praktiskt och så... Ja, det är Man kan så... känna dottern av liksom. det är mer Alltså Det känns helt enkelt mer äkta Ja, det blir ju mm. less ja. då, på något sätt Och nu när jag tänker på det så är ju förmodligen Gremlins en bättre film än National Lampoon's Christmas Vacation alltså, så att uh, Ja Det är både en jul favorit mig också Den är både spännande, rolig och skrämmande mm. Ja. Skrämmande rolig och skrämmande <laughs> ja. ja Ja, jag håller med Det är en riktigt bra film yes. En ja. solklar femma yes. tycker jag så pass alltså? det, ja, jag. det är en av mina absoluta favoritfilmer Ja, haters ja Nej, men se, se, se gremlins Och se inte en par första fira julet i, i ja, det, det, det kan jag hålla med om. <laughs> jag, jag, jag, jag, jag, jag har inte sett Viktor. i Nej, det måste du göra. jag, jag, kan, jag, kan inte med. Ja, jag alltså jag du som gillar det men borde ju älska liksom. Nej, jag, och och ja, jag ska se det ja. i sommar på det <laughs> Ja. ja mm -hmm. Nej, men, okay. Let's move on till Rasmus. Yes. Ja, jag, jag stod mellan två filmer. Men eh, valde till sist en film Logiskt nog Och det blev eh, Ensam hemma Ooh. Yeah oh. ja, en, Alltså det är ju en sjukt Mysig film faktiskt som, yeah, yeah. Eh, alltså När jag tänker tillbaka på den så Det är nog det, en av Filmerna jag såg mest när jag var liten För att den har den var så sjukt bra Jag såg den inte bara på julen Utan eh, liksom när som helst den, Jag hade med den på Landstället på VHS eh, Med mm. <skratt> den här gamla Rullbandgrejer ja, eh, Nostalgin eh, Är inte för ja. ung för VHS <skratt> Jo egentligen Men, men ja, jag hade i alla fall den på VHS och eh, Om jag ska berätta lite vad han handlar om Så är det en åttaårig pojke Som eh, hamnar, han hamnar, hamnar väl efter, eller vad, vad säger man? Hans, um, hans familj åker till Frankrike och så... Då han. Ja, då han blev ja. I, i USA då, Eftersom och han och, har blivit uppskickad till vinden eller och få sova där. För att han har, mm. ja, han har blivit... Chicago-sörop. Äh, ja. Precis. Han har uppfört sig dåligt. Typ, ja. att få, ja. Och han måste försvara huset mot de här idiotiska rånarna. Typ. <laughs> ja. ja. Om vi snackade slapstick kring... Farsa, men det här är ju verkligen slapstick om Ja men, är... ja, men det, är det här är ju klart klass... alltså det, det, alltså det är mycket, ja, mycket töntigare slapstick i perron till farse Tycker du det? Alltså jag vet ja. fan alltså jag Det här är ju klassiskt liksom, Det här är humor på högsta nivå tycker jag Ja och det roliga är ju liksom... alltså. När man väl var åtta år Så var det liksom det här alltså, Han bygger fällor och sånt För att skuvarna inte ville man göra Ja, och det, liksom, det var ju så kul att se och intressant och Hur han gjorde för att stoppa de här tjuvarna så det är Ja, liksom... precis, det var verkligen nästan ett Entreprenörskap i hans ja, äh, men faktiskt. Sätt att bygga färdor Läraren frågan vad vill du bli? Bara... Äh. Typ fällbyggare <laughs> ja. eh, Jo precis Och eh, Joe Pesky och Daniel Stern Spelar ju ja. i de här eh, ja. rånarna Och de är ju sjukt bra i sina roller ja. Speciellt ja. Joe Pesco tycker jag Men den är eh. samma i tvåan också Jo det är jo. samma i tvåan också och, och i trean så är Daniel Stern med Men då är det inte samma, ja. samma pojke ja. Så den ser ju bra det var, det, var, det var ju bara för att För att göra ja. en till film Där tycker jag att det är alltså Givet att det är ettan som är bäst tycker jag det det är de det? 10, ja. det är som men Fast jag synd att det var så länge sen är, One, men den var bra också. Att det 2:an också väldigt bra. Jag tycker jag, man ska nästan ha en double teacher med dem om, om man om ska se dem i jul. Ja. För det, det är här, dels ettan har man då både i så klassiska så amerikanska bilder av julen. Egentligen ja. så har vi det så här småstad Eller liksom förorts idillen, ja. Med ett stort hus Chicago, och, sen har, liksom. ja, och sen har vi då New York Storstaden liksom <laughs> ja. och, eh, och det är, finns några riktigt härliga scener där När han bor på hotellet och det, och... Ja, ja. det är så. Och ny, New York, York är så slags stark... Han för att lura folk Att han är <laughs> inne på, Eller att det är en vuxen man som bor i en hans ställrum Men, men visst, är det, visst är det jul I New York också Ja Ja, ja precis. Det är, det, ju, det, det, är alltså. det är ju båda ja. julfilmer New York är ju också så här väldigt starkt förknippat på att med, Eller ju, just julkänslan New York är ju väldigt, väldigt klassisk, ja. mm. klassisk ja. Macy's och okay. grej ja. ja. Går runt i stora jävla leksaksaffärer och... Ja det gör han ju i filmen också ju det där. Ja. Han är ju någon, blir ju vän med någon snubbe där Han snälla gubben på leksaksaffären där och... är, Blir han inte typ polare med någon, typ, någon äcklig brud som typ gillar fåglar ja, och men det är för det inte Nej Nej, inte, nej, inte, nej det är just så. det är Central mm. Park Open, ja. Hon ja, har precis. typ någon vinner på någon opera eller någonting Ja hon bor, henne, Det är en massa duvor där ju som hon ja, bor på. duvor ja. ja precis Och han mm. blir jättebra kompis med den typ på. Mm. Ja, så Det, är, så det så är grannkaraktären I ettan det, i ettan ja, är det är grannen. gubben Exakt Som, han, som, som är karaktär. rädd för mm. ja. Alltså att han är rädd för Det är lite skrämmande figurer som... Från början men sen lär Exakt. han sig Exakt så blir det värsta hjältarna På slutet kan man säga ja. Det är goda människor mm, yeah. man, ska, man ska inte döma efter utseendet Nej, precis, nej men det, det är en väldigt bra film Och man älskar ja. den som barn Och det kommer att vara den filmen jag visar mina barn på julen Och, och så, ja. så det är verkligen en, det, det finns ingen film som jag har så mycket nostalgi inför Just när det gäller julen Det, det var den filmen liksom, och, ja. och bara den filmen typ mm. Så Kevin McAllister Som han heter ja, Han var hjälpen Ja, inte ja. Jag vet någon heter Mac han inte Mack, Mack eller Ja, yes. Vad har han gjort med egentligen? Ja, så alltså, han Han, Mac han är en klassiker. Ja, det är en tragiska som alltid med barnstjärnor som ja, hamnar i knarkträsket uh, jag vet inte vad han Sysslar med efter, jag kommer ihåg att på Oscarsgalan för två år sedan när de hyllade John Hughes som men ja. ja, var han här just det. Han var väl producent för den här filmen var. Måste han ha varit. Det var nog jag. Och, ja. det ja, och kanske ska jag stå i något. Ja, just det. Ja, där har vi honom igen. Ja. Men i alla fall, då var jag med Kolikalkin på Oskarskalan där. När de hyllade honom. Ja. Och det var typ första gången någon så var han på tio år. Eller något. <laughs> ah. Men. Mm. Äh, ja, jag. Jag har satt med Kårfältman med... och alla sådana Ja. ja. Det är så sorgligt när man ser typ Goonies tycker jag Och man ser Corey Feldman Det finns en svärta i det Man vet att det verkligen kommer gå åt helvete För den här snabben. Jag vill bara att alla där ute ska notera Att ensam hemma har en score på 7.1 På IMDB Och ett parentifarsfärdjur har 7.3 så att det är en utklassning Gramlins har 7, sällan, sällan, skådat, sällan skådat mått så det, det är, är fan helt unglöjbart Hur kan oh. det vara så? <laughs> ja. ja men den är. jag vet ju det, Att den är väldigt älskad av många Inklusive mm. mig det 7, 3, 7, 3, Ja det 7,3 så 7,3 ja Ja då vann den över Gramlins också Okej okay, vad har Gramlins då? 7,1 Okej okay. mm. mm. Ja oh, Jag, nice. jag att min finns jag kommer att prata om Strax har 5 <laughs> Star Wars Holiday Special, eller? Ja, den skulle man inte. ta Ja, men vi kan vi... ju gå vidare till din ja. Okej, okay, jag har valt En riktig klassiker Som heter Jingle Ensam, All The Way Samhämna 2 Samhämna <laughs> <laughs> 2 du förstörde hans intro där Ja, ja. ja precis Förlåt <laughs> <laughs> Vad heter sa ja, du? Jag, jag har då valt <laughs> Jingle All The Way, eller Klassikten <laughs> Som den heter. Ja! Det är också Nej. nosalgi alltså. Och eh, det enda jag behöver förklara det med är att det är en julfilm. Det är Arnold Schwarzenegger, Nutsid. <laughs> ja, det är ju den underbar också. Och den suger verkligen. Nej, den är fan, hur skön som helst, det är den att se. Nej, den underbara jag klarar av den. Ja. Jag, såg, jag drog på TV en dag och då gick den. Och då var det den här scenen när han flyger runt i den direkten. Turbo Man! Mm. Och. Ja just det Och ja, jag har klarat av det Det, det gick inte det är Jag har stänga av hitta leksaken. Ja just det, när han, har, när han har krig med folk inne på leksaksaffären typ Ja, ja. ja. Nej, Jag brukar alltid se på julafton Typ när Eller brukar i alla fall När ja, När kvällen var slut Folk började gå och lägga sig Så tog man någon, lite köpelsbacka i ner och satt, satt sig och sov på den här Uh, uh, uh, nice. Det är en riktig, en riktig klassiker Den, är väl, den håller, håller kanske inte så jättebra Det var något år sedan jag såg den senast Men uh, ja, den väcker minnen Det är totalt Schwarzenegger som, som gör hela, hela filmen Han spelar de farsa som måste få tag på Hans son önskar sig Turbo Man i, I julklappen, actionfigur Och Schwarzenegger reser, åker då runt i staden och försöker hitta den här leksaken som vi sluter med den är väldigt efter eftertraktad och, ja sätter dem ja. i Prekära situationer ja har ja. Ja. Ja, jag har sett dem ja. ja nej det, det var lite för att driva mer men det är faktiskt ja. en film som, som jag brukar se vid jul uh, ja. bara för att den, ja, det, det är en riktig b filmen Yeah. It, det där, it has ja. a special place in my heart Ja alltså intressant val Patrik Verkligen ja, tack. Men det äh, Alltså det finns ju <laughs> <laughs> <laughs> alltså, det är, Om en sån film finns det inte så mycket att säga Det är ju såna filmer som man tycker om Bara för att de har haft något värde för en En gång i tiden typ. ja. Jag kan så... säga att eh, Han som spelar sonen till Arnold I den filmen är kan eh, Skywalker Uh, alltså, alltså, alltså som spelarken i Phantom Männes, inte hela. Ja, han är den mässliga skådespelaren som fick så god kritik. Mm, ja. <håll> <här> <här> äh, lite Lite. Ne ja, nej men alltså jag, det, det är ju samma för mig där med parantifasta, så alltså, det har ju med nostalgi att göra. Så är det ju. Man, om man ska, om man ska alltså sätt sätta sig ett steg tillbaka och se allting väldigt objektivt så kanske det inte är så bra filmer. Men uh, ja. Så är det ju. Uh jag har bara en grej jag vill gå tillbaka till ensam hemma om. Ja. Uh, det är nämligen så att uh, Kalkin mm. yes, Han var tillsammans med Mila Kunis i åtta år. <laughs> det är nice. Det är sjukt. Mm. Ja, det är sjukt. Under mm. vilken Ja, det, ja. Det, de. out of his det känns som Och ja. Corey Feldman var ju ihop med Jim Barrymore när de var unga. Mm. Okay. Ja. Det är Både så här... var ju dekadenta barnstjärnor. Oh. Mm. Ja. ja. Gud, Barrymore har ju i och för sig klarat sig jävligt bra. Ja, hon ja. pröver sig bättre än en feldmänglig <laughs> Ja. Och Sean Kanske, Asin, han... han klarade sig också bra. Han gjorde ju Goonies Sean... ju... och sände Sagan Ring. Liksom. Ja, han ja, var en chocka killen i Goonies, eller Nej. Mm. Nej, Nej, han Nej. var typ redan. Han är ju killen i Goonies och han är typ pirana nu, eller vad, vad heter han? <laughs> eh. Ja. Ingen ja, vad är det han heter? Han gör ju bara B-roll <skratt> Nu är vi ute på, på <skratt> <djup -debatten. skratt> ja, <det> är vi <skratt> Nej, men han har gjort Han har varit med i Scream och sånt Vad är det han heter? Han är, han är, jätte, han är ju smal nu Han är vältränad nu, vad är det han heter? Jag har ingen aning är... Alltså, menar han som gör The Truffle Shuffle? Den tjocka killen i det. Ja, alltså den, den tjocka killen Ja Ja. Han heter, vänta nu ska vi se här Sen har vi också, jag brukar Josh... också. Josh Brolin är ju med i Goonies också Fast han var ju ja. Han spelar ju den äldre brorsen Han heter Jerry O'Connell heter han Sen har vi mm. ju han kinesen också Nej men inte med i Indian Hallå. Nej Jeff Nej, Cohen spelar ju Shank. Jag snackar stand by me nu Förlåt jag Jeff, tror jag med. Ja, Jeff ja, Cohen spelar Shank. Okej okay. ja. Mhm. Mm Ja. Jag var inne på jag var inne, Förlåt alla lyssnare jag, inte, jag var med Stand by me här Det det var därför jag mixade upp det Också en skitbra film men ingen julfilm Nej, Nej äh, men, men alltså Vi pratade om det här med I Gremlins att, att det finns Filmer som, som inte hand, det handlar Oftast inte om julen De bästa handlar inte om julen utan de har julen i bakgrunden Som ett snyggt ja. tema och det finns ju flera actionfilmer som har Ibland annat Die Hard och uh, Dödelsvapen mm. Och speciellt Die Hard Funderade jag på, det var min andra film Jag funderade på att ta med den uh, För att den uh, är ju verkligen En film som man får en julkänsla av mm. Även fast mm. han är högt upp I uh, en skyskrapa Hela tiden nästan Och fast att han köttar folk till höger och vänster ja, ja, så Det är ju ingen barnfilm precis nej, nej, nej absolut inte Men det, det var det... Ett, ett krav på dem, att vi att de dem vi skulle ta med. Och det, den är ju mycket, mycket, mycket bättre tycker jag. Det är en av världens bästa actionfilmer och bästa ja, ja. filmer genom tiden tycker jag. Så att den är mycket bättre än ett Parenting Farsa till exempel. Men det är också så att jag valde ett Parenting Farsa just för att det var mer att det är mer jul över den liksom. Mm. Eh, men som du säger, det är klart Die har ska kunna räknas som en julfilm också. Även om julen bara för sig går i bakgrunden. Det är den här julfesten och ja, allting där. Ja, precis. Där. Så det, Av någon anledning så det känns som att man, man bryr sig ju mer om sina nära och kära på julen. Ja. Och han, är liksom, han vill ju rädda sin fru och, och, nästan... och de vill kunna fira jul tillsammans. Jag måste nästan <laughs> säga att at uh, Die Hard 2 har nästan mer julkänsla än bara för den ja, snö. Det skulle jag också. Vill. vilja hålla med snö. Ja, tyvärr är Die Hard 2 är den sämsta dagen allt Nej, det är, det är det är, den, är, den är sämre. Nej, jag tycker fyran är sämst. Nej, det tycker inte jag. Det tycker inte Nej. jag heller. Jag tycker att uh, tvåan är sämst. Fyran, ja, är, är, fyran ja. är all over the place. En Die Hard film skulle vilja se en byggnad. Ettan är bäst, uh, sen trean, sen fyran, sen tvåan. Nej. Grejen med jag något, Ettan, fyran, trean, tvåan ja, Skitsamma, nu ska vi ta en Die Hard-diskussion Det får vi <laughs> ha när femman kommer A good day to die hard ja. Ja. Det jag mm. tänkte säga om, om första filmen Alltså Die Hard eh, mm. Grejen är också att den utspelar sig ju Under en kväll bara Och det är ju, mm. ger ju också den lite känslan Man liksom känner av att ja, det, är, det är på julafton Alltså man Man mm. hamnar i när det är en speciell kväll Men är det verkligen julafton? Det måste väl låta dagen innan eller någonting Är det Nej yes. det är väl julafton Det är bara att i, i USA så firar de ju liksom jul Mest på juldagen ja. Hänger du med hans? Ja mm. Så att det är nog 24 december Men alltså det riktiga Ja men för är ju dem är det inte typ USA. Ja men för dem är De har de typ sin julafton på den 25. Nej nej Alltså tjugofjärde ingen... alltså... alltså, är Christmas Eve men det är ja, men liksom att... det här... Hannes du tänker på när man får paketen och de, ja. de får paketen dagen efter Ja det är ju Christmas det jag menar, Eve. alltså till typ, julafton inom parentes Ja mm. precis, Fast, för det, det har ju ingenting att göra med egentligen att julafton är då man ska få paket. Utan det är bara att de får paket på juldagen, alltså det heter ju Christmas Eve och, jag, jag och jag Christmas vet. Day Ja det är ju fortfarande så att man firar julafton på julafton Ja precis, Och det... fast att man inte fira det alls lika mycket som vi gör i Sverige Utan deras riktiga, deras julklimax kan man säga är den 25e med, Medan med. vårt, vårt julklimax är den 24 Ja jag vet, nu är det en förklaring Ja Det är bra inom parentes Ja vi kan gå in på mer i Spanien får man julklapparna ja. den 6 januari Feliz Navidad ja. Ja. Uh. ja men jag skulle vilja, eller hade du något mer om har där? Nej, jag tänkte bara säga att det är så i flera filmer ja. Bland annat Dödligt Vapen och grejer men Ja, nu går jag jag, det. Jag tänkte snacka lite om en julfilm som, är, som brukar snackas mycket om Just som den ultimata julfilmen Och så här. Och det är också en av mina favoriter Och förmodligen också en bättre film Än ett pärn till farsa Och den som förmodligen har högst IMDB-skor också Jag vet inte riktigt vad den ligger på Men det är en film som amerikanerna verkligen älskar Och ser en gång varje år De flesta liksom och det är ju den här It's a Wonderful Life eller Livet är underbart som den heter på, på svenska från 1946. Mm. Eh, och det är ju det här, det är Frank Capra som har gjort den och det är en sån här, vad ska man säga? Det är, de, de säger att det är den ultimata julfilmen, det handlar ju om en snubbe, det är lite omvänd Ebenezer Scrooge skulle man kunna säga. Alltså Charles Dickens, en julsaga, då är det ju så att det är en snubbe som är dum mot alla andra runt omkring sig. Och därför få besök av andar Typ för att förbättra sig Men i den här storyn så är det liksom tvärtom Det är en snubbe som är så snäll Att han liksom försätter sig själv I problem eh, Och på det viset så, så, så går det ju ändå så långt Att han ska försöka ta självmord då På julafton Och då skickas hans skyddsängel ner på jorden Och så ska han tillsammans med honom gå igenom hans liv Och ja Typ förklara för honom varför han är värd Så mycket och och, sådär. och det är ja. typiskt Sentimental eh, jul Snod... liksom. Ja, Julrökare ja, jag. jag tror att någon av er har sett den här va? Det här, Nej, jag, tyvärr. Jag, tyvärr. Och jag skäms fan för det För ja, det är en ja, film som jag har velat se Väldigt många gånger Jag såg det faktiskt första gången i år Ja. Ah. I, I år har jag sett den för första gången Och jag tyckte den var jättejättebra Jag har satt fyra av fem på den och, ja, det är, den, är, alltså, den är svartvit Otroligt snygg Och Förutom att alltså snön ser väldigt fejkad ut ibland men utöver det så funkar liksom, effekterna håller fortfarande och, och James Stewart, Jimmy Stewart som spelar huvudrollen är hur bra som helst och ja, den en extremt bra film, alltså en extremt bra filmfilm, inte bara en julfilm utan den håller ju verkligen på alla nivåer och, och så, sen slutet diskuterades ju Utan många som Ett av de bästa genom tiderna Och, och även jag fällde ju en tår där Så att, det är ett väldigt kraftfullt slut mm. Mm. Så det är liksom ja, en, det, är det är som julkänsla Precis det, det man ska Lite det här med, det man ska känna Kring jul, allt det finns i den filmen mm. Så den rekommenderar jag också varmt mm. nice. det, det, det blir alldeles, det Ja. det blir aldrig så här för mycket liksom alltså, som jag skämtsamt sa förut alltså sentimental smörja liksom, att det, man jag faktiskt får... inte tycker att det. Är... Nej. Lite i slutet i så fall som jag sa där, där blir det ju världen så här eh... ja alltså slutet blir när jag säger när jag pratar om slutet här då föreställer ni er ett slut i den här filmen och det är exakt det slut som ni föreställer er så <laughs> okay. precis är det i filmen. Alltså Vad sa du Patrick? Jag sa att det blir en overload Av en feel good stämning Ja precis kan man säga uh, Men fram tills dess så är det inte så faktiskt Vissa bitar i filmen är ganska mörka Och alltså Han den här George Bailey som han heter Den karaktären som Jimmy Stewart spelar Han råkade ut för en hel del tråkiga grejer Och, ja. det, och just Just fram till de sista 10-20 liksom, tj minuterna så är det faktiskt inte för mycket sent alltså sentimentalitet och julkänsla. Och så där, utan det, det blir ganska lagom. Mm. Mm. Så rekommenderas mycket, mycket varmt från mig. Sweet. Härligt. Yes. Ja, är Det är någon annan som har något? Ja, hade jag, har ju, jag har ju den eh, som kanske delar bäst plats med Gremlins. Mm. Och det är ju äh, Mupparnas julsaga Åh, otippat Ja, skit också, Som jag också såg liksom Dag ut och dag ut liksom, Eller dag ut och dag in som Hela tiden när jag var liten Och den, jag vet inte, är det någon av er som sett den? Eh, jag, har, jag har sett den när jag, liten, vet, när, jag, när jag var liten vet jag men jag kommer fan inte ihåg så mycket igen. men det är det är hela Scrooge sagan så. Ja, det är, alltså det är så, det är så alltså det är Charles Dickens den här som jag ja, det, är precis, det, det är väl Michael Caine okay. som spelar Scrooge då va? Ja, Eller? men jag tänkte ja, gjorde det. Men man ja. jag tänkte det man ser upp många bara shit så här barnfilm och grejer men grejen är att just i Mupparnas julsångar. Den är alltså den är så sjukt tagen alltså och sorglig att Även i, idag I liksom så här 19 år Så du kan jag gråta till slutet Men liksom nice. Kermit, Kermit och hans son Och hans son alla, alla som har sett en julsaga ja, Sonen ja. är inte speciellt fisk Och det är, det är ja. så sorgligt Och Michael Kane som är den här Riktigt jävla onda och taskiga Scrooge och blir liksom den här godhjärtade och, Den är bara så varm och så mysig och, och, så, och sångarna som är skrivna till filmen och Är härligt ja. och det Praktiskt, modellerna byggda Och dockorna, liksom allting är Ja, det är bara En sjukt. Jag, jag, jag hör det. hur rösten börjar spicka på dig <laughs> Så, Ja, det är mysigt Hannes ja. Jag tänkte alltså just, just den Alltså Charles Dickens och Christmas Carol Har ju gjorts i hur många versioner som helst Jag tänkte, jag fick ju tips av dig Hannes Att han, Liber Meshå Har gjort en, en Batman-serie Faktiskt, alltså en serietidning mm. Där Batman-världen Är liksom, eller Charles Dickens och Christmas Carol placeras i Batman-världen Och karaktärer i Batman-universumet Är de här olika eh, Karaktärerna då, Scrooge Och uh, Lille Tim Och ja, alla de här mm. som, som alltid finns med Och det var väldigt intressant faktiskt Men jag, jag skulle nog ändå säga att att alltså jag har inte sett Mubbarnas ljudsaka Så jag kan inte uttala mig, men jag skulle nog ändå säga att jag tycker om Musse Pigs julsaga mest. Det är bara, den är bara 30 minuter lång och det är också, också alltså Charles Dickens A Christmas Carol fast med Musse Pig och Kalanka och Joakim från Anka som är Scrooge och allt det här. Den är helt underbar. Mm. Det, det är en fantastisk berättelse och jag har läst boken också och tyckte den var jättebra. Så det är kul att se de, här, de olika inkarnationerna liksom av alltså mm. hur Charles Dickens litteratur lever kvar. Det är jätteroligt tycker jag. Bra där. Men jag tycker att vi ska se om Upplandsjulsaga, även om ni bara om upparna barnfilm. Men jag lovar <laughs> alltså. Fan jag var lite alltså, det fanns de här med bitar i när jag var beredd för, alltså det var läskigt. Ja. Men, men skitsamma Jag har, jag har en film, en till julfilm ja. om, om man får. Och det är ju ja. Tim Burton's Batman Returns. ah nej. Nice. Som, som utspelar sig på julen och mm. ja. alltså, jag ska inte prata så mycket om det, men det är ja. Det är ju en, en Batman film på julen. Ja. <laughs> ja. Det är, också det är också julen i bakgrunden liksom. Ja, där är det att eh, spela pingvinen och ska liksom. Ja. Det är riktigt det bra det som är i uh, i Dark Knight Rises också. Ja, men den är inspelade <laughs> fan på sommaren så. Långshot då alltså. Ja, <laughs> Dark Knight Rises julfilm. Det är ju, ja, en <laughs> fake också så. Ja. ja. Vad sa du sen en fake? Ja. Menar du i filmen alltså? Ja alltså i, i right Gai alltså, De har inte filmat den på julen det är ju, Nej det är pappersmassa som de har Ja, ja. men vad Jag tror du att det alltid snör på riktigt Nej, som man nej är såklart Men jag tänkte det var ju lite, det var ju lite som en referens till uh, Att det kan se fult ut som i Vad heter den där It's Victor. a wonderful life oh, ja. det om Vissa gånger i den filmen så ser man att det är skum Alltså det är skum som är snön Ja, mm. ja. Oh. Det är Där de skum Ja där, okay. det är, där det liksom rinner skum Och man ser nästan bubblorna på deras jackor Typ, <laughs> ibland mm. Så att det är lite Men ibland ser det också ut som det är riktigt snö Så att jag tror de har filmat i äkta snö också mm. ja. Men det är vissa scener som inte är alls så Men, men jag tänkte ja. Ja, jag, jag har en till Jag vet att man bara skulle egentligen snacka om två men Det där får bli min fjärde Och det är Tage Danielsons sagan om Colbertils julafton som, Eller Colbertils ja. Jonsons julafton Som alltid går Klockan sju är det va, på julafson Ja, och det jag, är äldre kan du sätta, jag. Annars. nej och den, och den är ju 40 minuter, den är något sånt Den är ganska ja. kort Och den är den är hur skön Den är skönt tecknad, den är rolig Och den är också där här Lite Robin Hood Ta från de rika och ge fattiga grejer Att de ja. fattiga, fattiga i Stockholm På 40-talet skulle också få paket Enligt Carl Bertil Jonsson Mm Mm. Och hans pappa Men, jag, är värsta den här socialen, Nu vet jag vad du pratar om Nu är jag det tog en stund Den där lilla, lilla killen med rött ja. krulligt hår Rött krullig hår och runda glasögon var ja. något. En naziflagga på taxidilen och... ja. jag, jag vet faktiskt inte om jag har sett hela den någon gång Om jag har sett varje minut av den Jag vet inte jag liksom, Den är på i bakgrunden när man håller på att fixa med maten och det. och mm. Så att jag vet inte riktigt Jag, jag, aldrig sett, jag har aldrig sett någonting från det Någonsin och det har okay. fått mycket skit för faktiskt mm. ja. Du har aldrig tira jul jag ska... Nej, det Nej men det går ju som sagt varje jul Och det blir alltid att typ, vi spelar en sån här vårt släck den är, alltså... Först är jag ju alltid Kalanka Och sen kommer jävla Kan du vissla Johanna jag är ju en jävla SVT, Om ni lyssnar på det här Ta bort den filmen Forever ja. från er jultablå och sen bra, Kan jag... du vissla Johanna den tycker jag är bra Men är det en julfilm Det är det. Det är du det är väl vi... inte Nej, men det men är ju, alltså det är ju jul som ni säger är julkänslan det behöver nej. ju inte vara alltså jul, handla om julen. Men vad då på vilket sätt handlar den om julen? Eller att det handlar ju alltså, typ typ på relationer. Liksom. Alltså ja men, ja. Ja. ja, men vad bra, då, då kan vi säga allting som handlar om relationer Ja, men alltså du vad jag jul. menar. Alltså, som inte allting som handlar om relationer inte inte Mike Nichols Close liksom när friends alla... with benefits. <laughs> En blivande Nej, julklassiker heller. SVT <laughs> kommer köra varje Ja, det handlar om moderna relationer Ja, precis Nej, men det är en Nej, riktig jag... julklassiker Vilken? Ja. Alltså, såg du någon Carl Bertil Jonssons julklassiker? Ja, jul... ja. Jag, jag, tänkte... jag tänkte fråga er, hörni, vad ni tycker om Robert Zemeckis julfilmer eh, Vi har ju, alltså hans motion capture-filmer Vi har ju Polar Expressen dels Och sen också Christmas Carol Den absolut nyaste tolkningen av... Charles Dickens, en julsaga Det är Jim Carrey Har du inte sett någon av dem? Nej inte, heller. Okay. inte. Mm. Alla, alla äh. saker, jag heller Okej, inte Alla smakar skit av dem Nej jag har inte sett sett för jag, Det känns varken, som att jag har inte har på på sett eller? Vad sa du? Inte varken på Lager Expressen eller Chris på Lager Expressen har jag sett Ja, vad tycker du om den äh, då? Jag, jag tyckte den var bra faktiskt. Tycker jag också Äh, jag gillade liksom. The Story med den, den fattiga pojken Och, och grejer Ja det är ju, Jag gillar att Tom Hanks gör så många roller alltså han gör ju flera roller eh, Och det tycker jag är kul är lite så här, Får jag lite Dr. love vibbar ifrån Och det gillar jag Det är samma som Jim Carrey Han gör ju rollen som både Scrooge Och alla de olika andarna I eh, filmen Christmas Carol också Och den gillar jag också jättemycket Så... Um, Ja, Det är ju en ganska trogen tolkning Av Charles Dickens En julsaga mm. Mm. Och extremt snygga filmer är det ju Tycker jag mm. det en mm. Ja Tycker du snacka om New Year's Eve nu då? <laughs> ja det är ju en film om nyårsafton Jo men den har ju fortfarande de här jävla julgravarna. Alltså det sjuka med New Year's Eve som jag och Hannes såg på Lucia Movie Night SF om ni lyssnar på det här Så det går jättebra att skicka 250 spänn till mitt konto <laughs> som jag betalade för det där För det var världens skittillställning Men hur som helst New Year's Eve handlade om eh... Ja, det är de här typ 20 världskända skådespelarna som spelar olika roller och det binds ihop samman precis som Världentry fast på New Year's Eve. Såklart. Mm, ja. Men det sjuka med den filmen är att den är inspelad i typ april och det är inte någon snö eller någonting. Det, det, det, är, det är, utspelar sig i New York där snöar på julafton oftast. Mm. Och, och det är liksom sol och det är, jag menar, det, det, det är som om det skulle vara. Ja, det ser verkligen ut som att det är i april. Ja. Och den är en ja. säkert inspelad typ då. För, för det är <laughs> ja. ingenting som tyder på att det är jul, förutom att de hela tiden pratar om New Years Eve. då Så det är precis... Du menar de man liksom inte ens försökt. Nej, precis. Du mm. kunde väl köra CGI-nöre eller någonting i alla fall. Ja. ja alltså, det, jag förstår inte hur de tänkte. Det, det ser ut som det är senavår typ. <laughs> ja. Ja. Men nu var nu man deprimerad här. Ja, och vi som skulle ha skön mm. julkänsla. Ja. ja. jävla new year's eve. Alltså. Men jag inte det kan vara intressant att ta upp också årets julkalender på SVT. Mm. Har ni sett någonting av den och i så fall <laughs> vad tyckte ni om det? Jag är inte 12 år så nej. Nej, precis, jag, <laughs> jag har sett ett av. Fuck you, Patrick. <laughs> <laughs> ja. Nej, men alltså jag ser, har faktiskt sett alla avsnitt förutom tre Jag ligger tre back nu så att det känns jobbigt Så du ska ha maraton i kväll eller? Wee! På med program och, <laughs> är inte och så är det någon Jag vet inte om här typ en kvart eller något 13 mm. minuter är de ja. Nej, Jag vet inte, jag har inte sett någonting sedan jag har typ Nej men min mamma Hon älskar den där jukelen Hon ser det fortfarande Hon önskar att vi skulle vara små och sätta med henne Jag har ser... känsla av att hon är en väldigt klok människa faktiskt. Ja men oh. som är alla loser till <laughs> Och jag jag ser det bättre avsnitt men och jag tänkte den har ju den här Charles Dickens känslan. Ja, det har den verkligen. Mm. mm. De här jag liksom är... fattiga och Vad sa du Patrick? Nej, säg du. Ja, alltså, jag tycker också precis som Hannes att det är väldigt Charles Dickens över det. De här eh, fattiga versus rika liksom och hela den här biten. Så ja, lite allour twist känsla, lite Christmas Carol känsla typ. Mm. Och Hammarsten, jag gillar han mest han har gjort en, han är, en, uh... han är skön. Jag kommer inte ihåg en enda julkalender måste jag säga nu. Pelle Svanslös, masterpiece. Museet på Giveholm, Ja Mister på Giveholm, A på Giveholm så överskattad så äh, överkastad. Julens Nej, nej. Julens hjältar ja, Julens hjältar, ja Ja. ja. Jag har aldrig haft en barndom Han föddes 15 år gammal <laughs> ja. Nej men alltså jag försöker faktiskt se julkalendern varje år Bara för att ja, försöka liksom, Analysera den seriöst Och jag tycker ändå Jag trodde årets julkalender skulle bli bättre Än vad den är faktiskt Jag har inte hängt med i det här De senaste åren Men Nej. är den inte gjord för typ folk som är sju? Jo jo det är. Ja, okay. Eller så alltså, inte sju Säg tio år kanske. 10-12. skulle jag säga att alltså majoriteten av skämten och liksom nivån ligger typ på 10 år kanske. Ja. Men det är liksom att bara för en Disney-film är gjord för småbarnsräkning. Jag, jag, jag, jag menar absolut filmen. inte så, utan jag menar bara att uh, uh, det är ju en uh, det, det är skillnad på en film av Pixar som är gjord för sjuåringar och uh, mm. ja. en SVT-serie som är 13 minuter lång som, uh, även om det är, känns som att just den här djurkalendern faktiskt så finns det en del där det känns som att regissörerna manusförfattarna, att de liksom skickar en vinkning eller en, en blink åt den lite mer, alltså föräldrarna som sitter med sina barn och kollar för att mm. det, är, det är vissa av skämten som bara kommer gå rakt över huvudet på, på tioåringar skulle jag säga det, är ju, i den här, alltså, eh, det finns ju en del pappa, dotter problematik skulle man kunna säga i den här vem som är pappa till vem och det Och då kommer det in lite på lite mer vuxna Territorium, territorium skulle jag säga mm. Så att det finns ändå en del Tycker jag som är riktat mer åt vuxenåldern Men helt klart om jag skulle säga Alltså genomsnittlig nivå Så ligger det på tio års ålder typ mm. Så att Men har någon Har Hannes eller Patrik Har ni sett något avsnitt eller? Ja jag sa ju att jag sett ett avsnitt förlåt. Ja förlåt det missade jag men vad fan, du svarade inte med det där med om Charles Dickinson att jag tyckte... Jaha, ja, ja, ja, förlåt. We mm, då... ah, det, det det did not pay det. attention. Nej, men han svarade ändå. Ja. ja, nej men det är, det är bra. Men du fortsatte alltså inte? Nej. Nej. Nej. det Jag tänkte fråga er om en grej. Ja. Är någon av er som har sett en film som heter A Christmas Story från 1983? Äh, jag, jag har faktiskt laddat ner den Eller jag har köpt den äh, För <går> att jag, jag, jag, ja, jag har äh, Jag har fixat den så att, så att jag ska kunna se den nu Till jul har jag tänkt Men det beror på om det finns tid också Men det finns ju väldigt många som Som snackar så gott om den Och så, ja. så ser det ut som en väldigt skön snubbe I huvudrollen, en liten kille med Lite för stora glasögon är ja, inte det George det... C. Scots numär? Det... Är det så? Eh, jag vet inte. Är det... Nej, jag vet faktiskt inte. Men eh, i alla fall, det är en film som, som jag alltid ser på en lista över de bästa julfilmerna någonsin. Ja, men liksom, jag vet ingenting om den. Det är liksom, de andra filmerna jag känner mig igen, då, de har man typ sett. Ja, då är ju liksom såhär ensam hemma, mm. de som jag nämnt. Förutom om It's a Wonderful Life också, det är en likadant som ni. Är... Ja, den nämns ju också väldigt eh, ja. mycket, men den, den känner man ju också till ändå liksom. Mm. Ja, men det är mycket så, mer än a Christmas story. Ja, jag liksom det känns som att man måste ta och se den för det ja, jag vet inte ingenting inget om det men den nämns alltid liksom bland bland de absolut bästa julfilmerna. Ja. Eh, Nåsin. Men eh, ja. Jag tänkte bara kolla om någon när vi har sett. liksom. Nej. Men det har ni inte. Nej. Nej. Men vadå, alltså, känner du att alltså, folk i din närhet så ändå, alltså dina kompisar och sådär, snackar om den? Eller? Nej, nej, alltså, det är det jag har aldrig hört någon liksom, i min närhet prata om den filmen. Nej. Men det är alltid så här man ser topplister, alltså typ amerikanska topplister ska jag kanske tillgängligt. Och eh, då, då nämns alltid den här filmen i toppen. Jag brukar det oftast få hamna på första plats också. Ja. Så, mm. det, det är klart, men den borde ses, helt klart. Ja, så det, jag ska nog kolla in den och se. What the fuss is about? Ja, precis. Ja, Nej, men det får man väl göra. Ja. Men är det någon som har mer julfilm att droppa? Um, eh... Sagan om ringen, alltså. Det har ju den här... Känslor och, och grejer. Känslan, ja. Nej. Nej, jag vet inte. Det finns ju en... Vi pratade ju... Vad heter det? Scrooge Vad heter den? En julsaga Vad sa du? Bill Murray ah, Ja, jag tänkte Där har vi ytterligare en filmatisering på den storyn som det är är det. Scrooge Scrooged, heter den mm. med, med Bill Murray då Den tycker jag är rätt överskattad Okej, okay. jag har inte sett den Så jag kan inte mm. uttala mig Jag såg den för något år sedan med Relativt höga förhoppningar eftersom det är Bill Murray En av mina favoriter Men den, den är ja. rätt kast tycker jag Mm. Eh, en film som jag tycker Alla våra lyssnare ska gå och se, Får vi se? Om, vi, om ni lyssnar på det här på julafton Runt tre tiden Säger vi eh, då, <laughs> Så imorgon Så ska ni gå och se Tinker, Taylor, Soldier, Spy vi, Ja, det ska ni göra jag, Helt klart Ett sidospår bara Så mm. äh, ja. Gör det men det är rätt kul att den här podcasten, det här julspecialet kommer att bli den nya kalanka där hela Sveriges befolkning sitter klockan tre på julafton och lyssnar på Just det här. Varje, år. Vi kan varje år. Vi kanske ska göra en tradition live att live. Vi kommer sända det här på ja. B1 varje fucking jul. Ja, varför att göra ett kommentatorspår till kalanka och hans vänner via jul? Det hade ju varit ett att ja, <laughs> ja. kommentera under tiden. Patrik, <laughs> Patrik, har du sett det? <skratt> <skratt> <skratt> ja, det ser jag faktiskt Varenda jävla år Men alltså, det är ju rätt sjukt att man ser det varenda år Är det inte det? Ja. Jag såg det inte förra året Förra året var nog första året som jag inte såg det mm. Okej, okay, shit och Jag ser ja, lång... se det faktiskt varje år Men varje år jag ser det tänker jag också att det här är lite sjukt Det är lite stört att sitta sitter här igen Det blir ganska långtråkigt också Det är ju, det är ju någon, någon form av hypnos På hela svenska befolkningen <skratt> Ja, precis Men det är ju kul att är... se de visar ju typ, från en kommande film alltså ett klipp. Ja, det är kul. Frågan är hur det blir de nya? Om det förra Nej, Cars 2 var förra året, va? Ja, men Cars 2, ja. den, eller, nej, den visades ju inte förra året, men den filmen är ju redan kommit. Ja, de, vis, ja. de visar ju alltid från en, en, en kommande film mm. som okay. inte är premiär. Det är säkert Mästerkatten eller någonting. Men inte Disney. Jag vill är den här traktorn. Ni vet den här när, när Cars, i första Cars, när de väcker traktorerna. Mm. Det kom ett år när Cars redan hade kommit ut, tror jag. men ah. Jag är inte säker, men jag tror det. Okay. men Brave för att jag, för att jag hade oh, redan sett det på de där traktorerna. Traktor ja, no. det, det kanske var förra året, det var de där traktorerna kanske det. Men eh, jag tänkte det komde inte någon så här Toy Story kortfilm nyligen. Jo, det är gjorde det en svart jag tema. Ja, jag tänkte att de kanske de kanske länge på den. Eller ja, något. fast den är för lång va. Är den inte den? Okej, okay, ja, jag vet inte. Jag tror den är typ var den inte 7-8 minuter den. Okej. Okay. Mm. Så då de brukar ju ha så här en är det inte bara en två minuter långa klipp. nu Jag för mig. så man trailer ungefär. Yes. Ja. Don by John Carter ja, Och jag bara, Woo! bara vad fan jag, jag litar inte på någonting så här, att, att det ska bli bra Någonting man inte vet vad det ska vara Med tanke på surprise filmen på filmfestivalen Och Lucien Moon Nej, <laughs> Jag har äh. inte med det på senare tid alltså. Nu ska mm. vi Avrunda det här en timme yes. ja. Tycker jag Ja, nu avslutar vi den här skiten Nu önskar alla en riktigt god jul ja. <laughs> Hoppas ni får en fantastisk jul Hoppas jag i alla fall ja. Jag hoppas inte det Okej, okay, ja. alla, alla ja. som lyssnar på det här genom iTunes Eller så, gå in på hemsidan För vi kommer lägga en liten julhälsning från oss I det här inlägget yes. vi? Ja, det kommer vi kanske ja. Ja. Ja. Och så glöm inte att maila för, uh, filmixen at gmail.com Och följ vårt Twitter-konto filmmixen. Precis. Yes. Mm. Åsikter, ja. idéer bara framme. Eller hat. Ja, <laughs> det hat. Det behövs. Det är det behöver... nästa avsnitt. Ni inte Han är strömmer här nu. Hejdå, puss och kram. Hejdå. Ja, Hejdå. då Ja, gå ut. It's that time.